الله لا اله الا انت له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ راانا رئا فقال لاهلهم كونوا فقال لاهلهم نَسْتُنَارَ لَعَلِّي آتِيكُمْ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنِ انك بالواد المقدس قواه وانا اخترتك فاستمع لما يوحاه انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري إن نَسَاعَة آتِيَة أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى وَمَاتَ كَبِيْمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّهُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْها وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى وَطَمْمِ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنْ آيَةٌ أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغى. قَالَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ مِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكُهُ فِي امري كَي نَسْبَحَكَ كَثِيرا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرا قَال قَدْ أُوتِيتَ تَسْأَلُكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا كما يوحى انقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فيلقه اليم بالساحل ياخذه عدو ل و عدو له بسم الله الرحمن الرحيم تو ما انزلنا اليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق و السماوات الاولى الرحمن على العرش استوى دا اغه سورت دي جزه عمر عليه السلام و وريدو نو ایمان روړو توه مونګه دا قران پتا باندې د دې د پاره نه نازل کړي چت دي قومي صبت کې دا خو یو یادگیره نه ده د هر اغه چا د پاره چيريږي نازل کړي شوی دي دا, دا, دا, دا اغه زاد د طرف نه چزمکه او اوچت عثمانونه پیدا کړي دي اغ رحمان د قیناتو دباتشااههې په تخت باندې قم دی مالکې د هغه ټولو سیزونو س چې پاسمانونو او په ځمکه کې دي اوسه چې دزمکې او داسمانونو په می ک او اوسه چې د خاورې لاندې دي تک په زوره خبره وکې او د روونه هم په زیاده پټه خبره پوه دی اغا اللا دی د اغ نه بغیر بل معبود نه شته بهترین نوونه داغه د پاهدي له اسمما او حسنه دا, دا درای م موقع ده چې د اسمای حسسونه خبره کېږي د الله تعالی د خخونو مونږه حقیقت داده چې الله تعالی په جندل ترغه نشی کېده چې څو د الله تعالی نو مونږ معلوم نوي او دا غي په ه او هل اتاک حدیث موسی او ته د موسی څخه خبر هم را رسیدل دي کله چې هغه یو هور اولیدلو نخبل کور والو ته او ویل چې لکه ما یو هور لیدل شاید چې تاسو د پاره یو لمبر وروړم یا په دې هور باندې ما د لارې په حقلا سپت التجه اور اسیدو نو یو आवाज شو اے موسا زستا ربیم پیزار دی اباسه ته په پاک مقدس میدان دوا کیه او ما ته غره کړي او انا اخترتک فاستمع لما يوها کما وਹੀ چتا دکېگی اغه ته وګ کېد ز الله لایم ز سوا بل خدای معبود نشته پس ته ز ما بندګی او زما ما د یاد لپاره منس قائم کا تاسو ګوري نن بار بار د منسو کمره روان دي ان ساعتات اتیتن د قیامت وخت ضرور راتلون کده اک اخفیها زه اره ورغ پر ساتل غوړم د پاره د دې چې هر نفس د خپل کوشش مطابق بدله بیا وومي نیودا سسړی چې په اغه ایمان نه او د خپل نفس د خواهشاتو بنده جوړ شووي دي اغه تا چرتا دغه وخت د فکر نه مننه کی غنينو په هلاکت کې بپریوزه او اي موسی داستا پلاس کې سړی موسا جواب ورکړو دا زمو هم ساده زه د دې په تکيه ګرځم په دې باندې خپل چیلوطه باندې راSENDم انورهم ډیر کورن دي چې دې دې ناخلم الله تعالی صرف دا تاسو خړې وو چې لاس کې د سېدي موسی السلام به ویلو امصا ده خو خبره اوګدول د پاره دا, دا امصا فائدې بیانول شروع کړه چې انسان چا سره محبت کوي خبره ورسره کول غواړي دا ارمان وي بی او بیا چې د الله تعالی سره د خبرو موکملو شي نو غواړي چې دا خوده اډو ختمي کینه دا وخت دا نور هم زیات شي قال القها یا موسى الله ورته فرمایل اوغور جوداه موسی هغه اوغور زوله او एकदम بیا یو مارو چې منډه وهله الله فرمایل دا راو نس او سدا چې دی دا اتات دي د سدي اوغور سوه او چتکا عبادت او اتات اومدا دي چې الله تعالی څنګه وي بنده به بس هغه شان کوي او ته پوس دینه کوي چې ولي چې موسی علی سلام ته اوویل همسا هم ساوغور سوه نو ته پوس نکړو چې ولي اوه غور او چې مار جوړ شو ورته ویل او چتکا یعنی مارو چتکا دا سومره ګران مرحله وه الله تعالی او فرمایل یریګه ما لکه سوچوکي چې تاسو ته دا مار به زړه رده زهر ته ختم کړي شوی دی دا ډنګ نه وې دا اونې سي کنکلي ماروي همېنی ولو ته تیار نه سخت امتحان وو او موسی عليه السلام هغه مار اونې ولو مونږه ودا بیا هغه کو لکه څنګه چې وو او دا خپل لاس د لک شان کې جوخت کا زليدون کې بروزی بغیر نه دا دویمه نخه ده د پاره ده چې مونږه تاسو خپل لوی نخې خولو وستفيرون تلارش غسر که شش و رب بشرح لي صدري ويسر لي امري واحل الاقده من لساني يفقه قولي موسى ارزقو بروردگار زما سينه فراخه کي کما ته فيرون لتگوي نو زما مدد تو کا ز غسر خبركم زما سينه کولوك او زما كار زما دپاره اسان کي او زما ته جب هوتا برانزه چې خلک زما په خبره پويشي او زما دپاره زما خپل خاندان نه يو وزير مکرر کا حارون چې زما رور دی داغه په ذریعہ زما لاس مضبوط کا او غ زما په کار کې شریک کا د پاره د دې چې موږ ستا په ډیره بیان کو ته کار خود نبوت ته تبلیغ دی او د تعلیم دی خو د غین اول تیاری څنګه ده کین نسب به هغه کثیره دی یودای وسلس ده د دین دعوت صرف دا سن دی چې څه دی اولستل او از دې او بس خلکو ته دی او ویل د غې د پاره په تیاری څنګه وی کین نسب به هغه کثیره سره د الله تعالی تسبيح حمد سنا و نذكرك كثيرا اوست ډیر شهرت کو کثرت سره تایااد کو او دې کې وګوري چې دا تسبيح ولې تنه نشو کېده ذکر یوازې نشو کېده کې دې شو خو چې پجمه کار کول دي نه د عبادت اوقات هم کله کله اجتماعي پکاروي زکه چې دې سره خپلو کې قوت پیدا کیږي هر انسان کې یو طاقت ده چې بشري کا کار کوي نو یوه بل ته سهاره ملوويږي او طاقت یو بل ته منتقل تاسو بکلمه وسکړی وی چې تاسو سره مونږ څه ولر څو ختري کې باندې مونږ کې نستا سو مونږ په خپل خوشوري شي او کدا چې باندې وی چې په توجه په خیال مونږ کې نستا سو به هم توجو خراب شي نو انسان لا د نیکه په کار کې قوت پکاروي او دا قوت هم د انسان نه انسانانو ته مدوي کی چې هوی هم تاسو سره په یو لاروي دید پاره بشری پا کار کول زیات مفید وی په نسبت د دې چې واز کار کوي انک کنته بنا بشیرا ته همیشه سمغه په حل باندې نگरानي قال قد اوتيت سؤلك يا موسى الله فرمائل تر قدشو آغسا چه تا اوغغتا يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى مونغ بيايوزل پتا احسان اکڑو ياد کا آغا وقت چه کل ستا مور ته اشاره اکڑا داس اشاره چه دا وحي بزرية كدهشي چه دا بچه پا صندوق کی كي كيك دا او صندوق پا درياب کیواچوا اس گوري چه دا موسى علیه السلام زلسنگ مضبوطي څنګه ته سلی ورکې د فیرون دربار ته لیږې هغه دا دعا وکړه چې زما سینه کوله زما کار اسان کا او زما رور ما سره کا الله تعالی دا ټول خبره اومنهلې تواګانی ور قبول کړي هر کیسه مدته ورکړو او بیا تسالې هم ورکړه چې ته ولې غبراوېږې ته لارښو او غره ما خوینه اول هم ستا مدد کړو چې کله ته معصوم بچي وي چې دا پچی په صندوق کې کی کېږده او سندوک په دریا اپ کې واچو دریا به غاړه ته اورځي او هغه څوک به رۆچت کې چې هغه زما او د دې بچي دشمن دي ما د خپل طرف نه پتا باندې محبت راخورکو یعنی څنګه ستا مدد او شو او تا باندې داسې معصومیت او محبت وو چې چا به ماته قتل نومی نه در باندې راتله او اوداس تنظیم میوکړو چې تنظیمه په نیګرانې کې اپاله لشي زه ته نه نه برېګدم زه خپله شورو نستا خیال ساتم یاد کا هغه وخت کله چې ستا خور روانه و بیا چې ورغله نو وی اې زه درته د هغه چا په تدرکم چې د دې بچی په خپاله نه وکي دغه شان مونږ ته بیا خپل مور ته او رسولي چې د هغه سترګې دربان دی خوږي شي او هغه غمجن نه شي او دا هم یاد کا چې تا یو سړی قتل کړي وو مونږ ته د دې نه رو او دا مختلفو ازمایښونو نم او ته مدین په خلکو کې ډیر کلونه اوسېدلې او ستیک په خپل وقت باندې راغله ته ا موسی ثم جئت الى قدر يا موسی بس تناعتك لنفسي د دومره لوی سفر او آزمائشونو نه پس اوس ته زمادهکار شې تاسو ګوري چې ک تاسو سلوخه اخلي نو خوي اوټنګوي چې چرته مات یا 14 خونه دي چرته اوبو پټه اساسيږي خونه نو چې کوم باندې د الله تعالی کار کول ولای اغه الله تعالی د ډیرو امتحاناتو نه چېښ وګورې چې دیپ از معشمنې بوردي او که دی کارله مضبوط دی که نه ځکه چې دا کار او دا لار دغ خلکو نه ده چې کم په وړ وړو خبره پریشان شي او حمت پرېدي یا جړاک شروعو کی او مایوس شي وس نهات کلې نفسی دا د منتخب کول ا ذهب انته اخو ک به آياتې ولا تیافیذکري لاړشه تو استارور زما د نخو سره او ګورې تاسو زما په یادو کې کمیمه کوي د الله یاد د الله ذکر د دین د تبلیغ د لپاره د کار د لپاره بهت ضروری ټونک دی ضروری څه صرف یو ذهني ورزې ش نه دی د دنیا د ټول کارونو مختلف کار دی نورو کارونو د لپاره مهنت او ځانګړت کافی وی خو د الله د کار د لپاره مهنت او ځانګړت کافی نه دی هغه سره د الله ذکر او تسبیح او د الله یاد او الله تعالی سره یو مضبوط تعلق ډیر ضروری دی ولا تنی فی ذکری به الافونه فِرْعَوْنَ نه توغا ځلاړ شي تاسو دوړه فرون ته ځکه چې اغ سرکهشه شوي دی فقولله له قله ل ینله الله یا تذکرو او یخشا داغ سره په نرم خبره وکي شاید چې هغه نصحت کوبولکې یا ریږي ګورې چې هغهه پهغمبر دي او بیا هم ور سره چې پې نه اوس بهس کېږي د دشمن په کور کې خبره کوول اسان کار خو نهدي همد په الله تعالله اول مار ونلو د یاره لکوو دا هم یوترکیب وو الله فرمایل یری گما زه تر سره يم هر څه اورمو وینم زه تا سره سره يم ته ته خو زه نخ کارم خو چې تاسو هم کې زه تر ته ګورم دوړه اغله او ورته اوای چې مونږه ستاد رب استاد یو ان رسول رب کف ارسل معنه بني اسرائيل بني اسرائيل پریک ده چې زمونږ سره شي دوی آزاد کا ولا تعذبهم او اغویل تکلفون م ورکوا الله تعالی د بني اسرائيل په مملکه سمره مهربانه دي خو اغوی هم د الله تعالی شکر نکړو قد اجئناك بايه رب من ربك منغا تهسته د رب نخروډه او سلام علاه من تباع الهدى او سلام تياده د اغه چا د پاره چې په نیغه لار روان شي ان قد اوحي إلينا ان العذاب الا من كذب وتولى منغا ته دا خبر د وہی پزریخه لښوې دي چې عذاب د اغه چا د پاره دي چې هغه د روغ وګني او مخ ووړي یعنی الله تعالی پیغام ورکي نو دا سنوي چې دا درتځو نو تاسو چې د دی دین خبره رسوي نو خپل حوالہ نه د الله تعالی حوالہ ورکوئ خلک د الله تعالی طرف تکي د خلکو الله سره تعلق پیدا کوي فمر فامر ربكم يا موسى فرعون اویل خ نبياس تاسو د دوهونو رب سوک د ا موسی قال ربن الذي اعت وكل شيء خلقه ثم هذا موسی جواب ورکړو زمونږ رب او دے چې هر سستې خپل شکل ورکړو ینه د هر څه جدا نمونه تیار کړی ده یو خاص شکل جوړ کړی ده سبزیانو ته وګورئ د هر سبزی نو رنګ دي جدا ډیزاین او سائز فرق دي ګلونو ته وګورئ هر یو د بل مختلف سمره رنگونه دي میوه تو وګوري تاسو چیرې سوچ کړی دی کې ترش او انګور نمکین وی نسو مزه بوي وی یعنی رنگ سایز او ذایقه او شکل دا لا تعالی په خپل جوړ کړی او ډیر مناسب او موضوعي جوړ کړی او بیا یې ورلا یو خاص خوشبو ور کړی ده کغه غوختی نو هر چیز له یو شان خوشبو هم ور کول شو اته کل ان خلقه ثم حدا بیا لا تعالی هر سستا کار کول هم است کړی ته الوتل چایز د کړی او میته لمبو چایز د کړی ده هم هغه ور ده زمونګه په پمخ او برآشی نو سانې شو غشتي میانو بو کې د نننه منډه تړې وې خو په تیز سره سفر کورته نپریوزی الله خو یې څنګه پیدا کړی دی د الله تعالی بهتري تعریف داد او د دا تبلیغ خت ریکه داد چې د الله مخلوق او دا غو نشانیان ورته پنهکه کوي ک خپل بچو ته هم څه خبره زده کوي نو دغه شان د الله تعالی چې مختلف مخلوقات په باره کې اول په خپل ولولي او بچو ته به اوایي د په اړه د مور خپل تعلیم ډیر اړوري دي د خپل وخت سې سې ضرور سم معلوماتي کتاب یا دینی کتاب او د دې نه علاوه نور څه د کائنات په اړه کتابونه ولولې او دا غي په اړه کې په چټ معلومات ورکوي زموږ بچی چې کوم سکولونه تزي نن سببدار کې نو په اغل درجه د دین خبره ورته نکو نو هغه به پويږي هم نه او دا څنګه وی طریقه نه ده د خدای حضرت موسی علی سلام د زمانه طریقه ده حضرت موسی علی هم د غشان فرونت د الله تعالی تعارف کړل قال فما بال القرون الاولى فرعون اول او, او مخک چکم نسلونه تیر شوی نو د اووی بیا سه حالت وو یعنی کته دا خیال ک چې هدایت تا روړ دے نو چه کم خلق سب په هدایت نه دی مړه نو هغه ټول گمرا وو یعنی څومره شخص سوال وو چې فرعون وکړو دین خلولو د پاره قال علمها ان در ربي في کتاب موسا اوویل دا وی اووی علم زما د رب سره په کتاب کې محفوظ دی زه دا غی ذمہ وار چې څه بکېږي دا څومره خشته جواب دې کم سه زباره کې چې پته نوي نو صفا ویل چې دا خو درپته معلومه ده چې دا څه ده باز وی چې قران کې دا څه ویلي لیکل دي دی. د دی دین د دی دې دی حکم سه حکمت زموږه دا ذمہ واري نه ده چې موږ به د خبره حکمت خایو موږ خدای الله تعالی پیغام رسول لراغلیو چې را معلوم دي غوايو چې سره ته ندي معلوم غا الله تعالی ته پته ده موږ ته دومره پته ده چې دا ده الله تعالی حکم ده لا يدل ربي ولا ينسى زم ما رب نخطاکی کی نه هری هم هغه چې ستاسو سو د پاره د زموږه فرش او ورولو او په هغه کې ستاسو سو د تلو د پاره لار جوړ کړې او د بر نه اوبر او وروله تاسو ګورید د تبلیغ طریقو څنګه مثالونه موسی علی السلام ور کوي د غور قابل خبرې دي د سسیزونو نصیحت کوي په کمو سسیزونو غور فکر کول خي بي داګي په ذریعہ قسمه کس قسم پیداوار رو وستلو او خپل سرو هم سره بېشکه چې پدی کې ډیر نه خدي د عقل مندو خلکو د پاره د دېزمکه نه مونږ تاسو پیدا کړی دې تبم واپس بوزو او د دې نه بم دوباره رو باسو مونږ فیرون تخپل ټوله نه خې او خوله خو هغه دروغ اوګړلې او انکار وکړو وی وی موسا موسی ايته مونږ ته د دې د پاره راغلې چې د خپل جادو په زور مونږ د خپل ملک نه بهرو باسي خدای مونږ هم ساه په مقابله کې دغه سجادو راوړان دی کو مکررک چپکم ورځ کم او د مقابله وی او کله بوي نه به مونږ دغه مقرره وادې نه خلاف کو نه به ته خلاف کې په ډاګه میدان تراوړاندې شه یعنی کله په دلیل نمنې نوراشه اوسرته معجزه و خایو فروند د دلیل میدان پریدي او بل میدان ته موسی علی السلام راوي او وی راځه مقابله کو موساول د جشن ورځ مکرره شو د سخت په وقت کې یعنی پر اړه ورځ د خلک راجه مشي فرون واپس شو دوکے موکے او خپل ټوله دوکه موخه راجه مکه او مقابله لراغی موسی عین په موخه باندې د مخالف ډلې خلکو ته اوویل خدای وهلو په الله پوره د دروغو تهمتون ماتړی غنينو هغهبم په سخت عذاب سره نیس نابود کی د دروغ چې چا هم جوړ کړی دی هغه نه مراده شو دی د دې په او وروسته د وېپومن سکي اختلاف راغې او په ټپټې مشوري شو روکړې اخر د چې څخل کوویل چې دا, کو دا دوونه خو خام مخه خا جادوګران دي د دوی مقصد دا دی چې د خپل جادو په زور تاسو د خپلې زمکنه وباسي او ستاسو د جن مثالې لارې چارې ختم کړي خپل ټول تدبیرونه نن راجم کوي او په اتفاق سره میدان تر راشي بس دا سه وګړي چې نن سو غالیب شو نو هغه وګټل جادوګرانو اوویل موساته غورځای که اول مونګ او غورځو موسا اوویل نه تاسو غور ځوي فرن د هغویرسه اووا د هوی همساگانې د هوی د جادو په زور موسا ته دا سخ کاره شوي لکه چې منډ بهوي او موسا په خپل او اورریو مونږ ورته ویل مېګه همته بغاببي او غور ځه داسه چې ستا په لاس ک اوس به دا ټول جوړی سیزونه تیر کې توی چې سه جوړ کړی دي دا خو د جادوګدوو که د ولا یفلح الشاهر حيث اتى او جادوگر هیڅ کله کامیابې نه شي خوکه په هر شان سره وی راشي د جادو بارے کده آیت دمر تسلی ورکولواله دي ډیر خلک په دې وهم کوي چې په ما جادو کړی دي دا کار نكيږي اغه کار مې ونشو او فلانی ډنګړي خلکو ته دا سلیږي څنګه چې بس هرشي د جادوګرانو په لاس کې دي چې د چا قسمت څنګه بدلول غواړي بدل کی بازي وخت که څه لگډیر اثرات ویم نو زیات تر توهمات وی او چې د کم شیز تاسو خوف څخه فایره کوي او هغه عمر در باندې هغه وکیږي او جادو هیڅ نه صرف نظر نظربندی ده چې د سیز حقیقت بل سوي او خاري بل س ويوم د غشان استاسو د نننن خیالات راځي خو چې تاسو د الله کلام سره تعلق پیدا کوي نو دا شیزونه اثر نه کوي د جادو بهترین علاج سدي بهترین سدي چ الله تعالی سره خپل تعلق مضبوط کړي خپل ایمان مضبوط کړي د الله تعالی په مدد یقین او باور اوسوي په الله تعالی توکل کوي هغه تر رفت روان شي او دزرن دزرن طاقت سرا مقابل پا دا خیالات د جذړنه اوباسي خپل د جذړتیا قوت سره د دې مقابله پکارده ډيري او خوف داسي وي چې د انسان د خپل ذهن پیداوار وي انسان کې دنه ني ولا یفلح الساهر حيث ات د جادوګر لاس کې هیڅ نشته هغه هیڅ نقصان نشي درکولې هغه کامیابی نشي که هر طرف نه هم راضي دا اوښو چې دا ټول جادوگران په سجده پریوتل او چې غیکړې مونږه اومنولو د هارون او د موسی رب فرون اوویل تاسو زماده اجازت ته بغیر په غباند ایمان جوړو معلومه شو چې دې تاسو مشر استاز دي چې تاسو ته جادو خو وو یعنی الټه الزام یې په ولې ګولو خدای نوز تاسو لاسونه اخ د مخالف طرفونو نه پری او د کجورو په ډډ ونه باندې تاسو په سوله خې جام بیا تاسو ته پته ولګي چې په مونږه دوانو کې د چا عذاب زاد سخت او باقی پاتې کې دواله دي یني چې زه درته ډیر زیات سخت سزا درکول شم اوکه موسی جادوگران اورل جواب ورکړو قسم دی په هغه ذات چې مونږه پیدا کړیو دا هیڅ کلکه دی نشي چې زمونږه مخته دروخانه نه خو دراتلو نه رسو ته مونږ ته له صداقت باندې ترجیح درکو نو ته چې هر څوک ولواړي هغه اوکه ته خود زیات نژاد بس د دې دنیا د ژوند فیصله کول شي دا دی اصل ایمان چې انسان دی د چانېریګ نه سوق بزیات نژاد سمره نقصان ورکی زیات نژاد بې مړکی نو مرق خاصه همشته دا خوسنوي خبره نه ده مونږ خو خپل رب ایمان روړو دپاره د دی چې مومونږه خپل خطگانې اس کې او دا جا دو ات اسکی په کم چې تاامګه مجبور کی وو الله بهتر دی اوغا باک پات کې دوالله دی ان نه هم می یا اعترب بهو مجرمن په نه لهجههننم لا ی موطفیه واللا یحیا حقیقت دا دی چې څوک په لربته د مجرم په حیثیت ورشي دا غوډه لپاره دوزخ دی چې نه به پکې امري او نه به ژوند دی او چې څوک ورته د مؤمن په حیثیت ورشي چې نیک ملونه کړی وي نو دا د ټول خلکو لپاره اوچته مرتبی دی دا همیشس پرلی باهونه دی چې لاندې به ته نهرونه وېږي په هغه کې به وي همیشه اوسېږي دا جزاده د اغه سړي چې پاکوالي اختیار کړي وذالك جزاء من تزكى من موسی توهی اوکړه چې اوس شپ پشبا زما بندگان د خپل ځان سره بوزا او په سمندر کې د غوې د پاره اوچ سړک جوړکا دا یې رمکا وا چې څوک بدر پسې رسته دروراسي په سمندر چې تیرېګنو ځړل یې رموراوله رسته ورپسې فرعون خپل لخکر سره ورورسېدو او بیا سمندر په اوہی باندې داس ورخور شو لکه څنګه چې د سمندر د خورېدو حق وو فغشیهم من الیم می مغشیهم و ادل فرعون قومه و فون خپل کام پبیلاري کړړی وو او سهلارې ورته نه خوولله انیفرون خوو سر کشه خو عوام هم په پټستر غه پس روان وو او او سره خک شول دی نه پته لږي چې انسان چا پهې روان وي نو اول د اګوري چې هغه په خپله څنګه دی س او چرته روان دی ډیر خلک نظر نظرانداز کی صرف د خپل لیډر په خبرو کې را شي په خپل سترګو نګوري د خپل د نه سوچ نه کوي بس چې سمشر اوویل موګله هغه کافی ده تا خبره رشه ځکه چې زما د لیډر کولا فرمان دی د نفران مثال څخی چې ک پټسسترګې لډر په سران شوي نه دا یوه کم زورې سهره ده تاسو سره چرته داسې ان شي چې غ ډبیږي نوتا هم ځان سره ډوبکې یا بنی اسرائیل قد اننجنااکم من دو کوم جانب د ناکم ونزلنا عليكم المن والسلوى ای بنی اسرائیل مونږه تاسو د دشمنو تاسو خلاص کړئ او د تور پخی ختی طرفم تاسو د حاضرې دوه لپاره وخت مکرر کړئ او پ تاسو منو سلوا نازل کړه کوم پاک رزق چې مونږه ترکړه دي هغه خوري او داغه په خوراک کې سرکشي مکوي غنی نو پ تاسو به زمغه زبرشی او په چا چې زمغه زبراغه هغه به غور زیدل پاتې شو البته چې څوک توبه با او باسي او ایمان روړي او نیک عمل وکي او, او بیا نیک روان وی ینی دا نه چې توبه اوکې یو زلګونه پرېدي او دوه ور پس واپس پاغله روان شي نو داغه د پاره زه ډیر به خوون کیم او پهسهجه ته د خپلقوم نه مخکې په تلوار راغ ای موسا و ما اجلهکه انقام م یا موسا اصل کې الله تعالی د ملاقات شوکې وو هغه ز وکړو اوهغوی خو بس په ما په سرروتو را روان دي زه تا ته په تلوارګړندې ګندې راغلماي زمااربه دپاره ددي چې ته زمانه خوشحاله شي. مونکه تدین کارونو کې دا الله تعالی د ملاقات مثلا مون زپاره خکارونو د پاره سومره تدیکو ٹھیک ده موسی علی السلام خو کوه تور ته وو الله تعالی سره کلام کوله الله تعالی بللی وو خو مونګه خوهم د ورزې پنځه زلغواړي حیا للصل حیا للفلا دا مونږ هم در اصل د الله تعالی د ملاقات یو وخت نه دی مونګه سومره زر پاسو دا هم سوچ پکار دے وایو ز اسخو الہ بانگو شو بیا بوگو اسخو لا دیر وخت دے نو عموما دا کیږي چې خپل خواہشات او پسید الله تعالی ملاقات رسکو او بیا منس پتہ دے کی په منډ منډوکو چې نا وخت منس شي نو خوشو بسنګ رازی خوشو د پاره په پا وخت منس پکاروي د موسی والیہا نه شوک چې ک خلق رورو رازی نو رازی به پ خپله په تی زای وړاندلاړو زمونږ طریکهبلیل کوولټ ده چې خلک روان دي خ دوی خو لا روست دي نهمونږه د هغوی نه هم ځان روستکوو مونږ به دوی پسې شو چې دوی رسې مونږ به هم رسو د نیک د کار هم زمونږه دا طریکه ده چې زه دا ټول دووکې نمونږ بیاخر ک کوو خو چې څوکه لا تا لا سره می نه لري هوی دا نګوري چې خلک کوي یا نه کوئ او دوی چرته دي اوي سره فدا ګوري چې څوک راځي خدا کنه راځي هم خپل کار دی مونږ روان شو جن مختصر دي کمه پوره به د نور خلکو انتظار کوو چې اوي دا کار وکړي نو مونږ به الګو الله ورته فرمایل خدا نو ووره مونږ ستاسو سره ستکم پزمايش واچولو او سامري اوي ګمراه هکړل موسا د سخت غسې او خفغان په حالت کې خپل کام ته واپس راغی د ورلو سری ورته وویل زما د کام خلکو ستاسو رب ستاسو سره خوادي نوې کړی غه تاسوله د فرونه ننجات در کړو او تاسو غ سره شیک جوړړل آیا تاسو ډیره ضمانتتیره شوي ده تاسو د خپل رب غضب بزان ځان را وستل غواړي چې زما د وادینم خلاف کړلو. یې نه زماده راتلو انتظار مونکرو زخه هم ساسو د پاره تلوم ستاسو د هدایت کتاب د پاره او جواب ورکلو مونږ په خپل اختیار سره ستا د وادې نه خلاف نه دی کړی کار دا سه وشو چې د خلکو کالی په مونږ باندې بوج کړی شوی وو او مونږ هغه غوړزو لبو بیا دغه سه سمري هم ساو غوړزو او دا هی د پاره د یو شکل جوړ کړو او بهر ته را وستلو چې د غینه د ښی پشان आवाज راوته خلکو چې ګکړي دا د ستا سو او د موسی علی السلام خوده د موسی دا د هیر شو ایا دوی نه قتل چې اغه نه دوی له د خبره جواب ورکي او نه دوی د نفع او د نقصان څخه اختیار لري بس یو आवाज را وستو باندې د اغه نه خدا ته جوړ کړو همدغه حال زمونږ ده مثلا چې مغرب کمټریک یو کړ ور ور ماشینونه ایجاد کړو موږ هر شست ګورو او هریانيګو او سرم ورته کټکړی دي او خپل ربرانهیر دي داوی تهذیب داوی کلچر او الټه سید خبره مخبلی کړی دي ټیک دا حکمت د مؤمن خزانه ده چې خښې هر زیوی اغه نفعا پیدا غشتې شي اغه اختیارو لشي خو د دین په قیمتنه ځکه چې زمونږ دین د الله د طرفه راغلی دي درس معموله سیس نه دي کدن والا نن کمزوري دي نو خلکو ته مګوري دین د دین نه اوبېجنه عموماند خلکو دا, دا نفسيات فيه چې چرته سره ناشناсыз او ګوري هغه په روان شي عقل نه کار نه اخلي یو د زرونه جوړ شوی بود چې اواز تیراتلو هغه نه خدای جوړ کړو دا سوچونه کړو چې دې نه هیڅ فائدې نشته مونږ دا پخبلې جوړ کړي دي پخبلې اوچتو بل ځای یګدو مونږ یې خدمت کوو دا څنګه الله جوړه دي شي دې ته سوچ نته لو اورو نے سلام احویتہ د موسی دراتلون مخ کی ویلی وچه اخلقو تاسو د دې په وجه په فتنه کې اختشوي یا تاسو رب خو رحمان دی پس تاسو زما پیروي وکړي او, او زما خبره اومنه په دې برکه تاسو بخيال کړی وی چې بار بار د الله د پاره د رحمان نوم روان دی خو غوی غته او ویل چې مونږ خو به هم د عبادت کو تر سوچ موسی مونږ ته واپس نه راغله موسا پل قوم له دزورونو ورکول او نرستو هارون ته اوویل اے هارونا تا چې کله کتل چې دوی بیلاری کیږي نو ته چانی ولې وې چې زمو په طریقې ده عمل نکولو آیا ته زما ما د حکم خلاف ورزي وکړه هارون جواب ورکړو اے زم ما د مور زویا زما ما ګر او د سر غختمه مرا کاګه زما ما سره خود د خبري ګروا چې ته به راشي او وې بچی تا په بن اسرایلو کې به اتفاقی راوستل او زما ما د خبرې لحاظ دیو نکړو یعنی ما خو اغوی پوي کړیو خودومره نه چې د اغوی ترمنځه تفرقه بازی جوړکم دین دا پت تلغي چې مسلمانانو کې اختلاف او گروهونه یعنی ډله جوړول او هغه تقسیمول او هغه ټوکړي ټوکړي کول د ډیر هټ ظلم دی ډیر لوی جرم دی نو د دی جرم نه بچ کې دود پر ارون ال سلام خبر او رسول خپي خاموشي اختيار کړ موسی اوویل او سامريا ستا سمامله دا او ستا سګوري چې یو سره خبر کئ اول خلکو سره خبر او پیرور سره او بیاي سامري سره خبر او اغه جواب ورکړو ما اغه سيز اولي دلو کم چې د خلکو ته په نظر را نغه نو ما د رسول تکدم د نخي نيوموټه روتکړو او اغه مي وروا چولو زمان افسماته سدا رنگی کار خخ کارکړو موساورت او ويل خا تزا اوس بطول جن تدا چغه وهي چې ما لګو ته مروړي لا مساس لا مساس جمال لاس مروړي لکه د یو جنون غونټه بيماري ورته لګېدله نور خلک بدرا کړي وو په خپل په مصیبت کې پریوتو و ان لکما عید لن تخلفه او ست دی په رده ته پولیسو وخت مقرر دي چې دا اغېنه د هرګس خلاصې نشته او وګوره د خپل خدای ته دي چې تاسو ورسره ډیره مينو اوس به مونږه اغسوزو او زری زری به په دریاب کې بوي خلکو کو تاسو مآبود خوبسيو الله دي چې دا اغنه بغير بل مآبود نشته دا غېلم په هرڅه باندې خورده وستاو کوری چې موسی علی السلام دا اونکړه چې د زرو بوت ته نو دا زر ول زیکو چې نور سبته جوړ کو نه بلکې هغه اوس فزول او اری سمندر ته غرزوله چې اډو سنخه نشانه پاتې نشي چې اسنه چرتبیه د حقیقت جراسم پیدا شي یعنی دا سیده شرک خاتمه وکړه همدې له پیغمبر کې مجسمه سازي مننده ځکه چې بیا د شرک دروازه کوله شي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دغورنګ دتی تیرو او حالات خبرونه مونږ ته تا اورو او مونږ ته لا خاص خپل طرفنه یو ذکر د نصیحت سبق درکړی دی چا چې د دین مخ و وډولو هغه به قیامت پر ورځ د گناهانو لوی بار اوچتای او دغه ټول خلق به همیشا د دې سزا کېښتوی او د قیامت پر ورځ به د اوې لپاره د دې جرم د ذمہواری بار تیر د تکلیف باروي اغه ورځ چې سورب په کوغا لشي او مونږه به مجرمانه په داسې حال کې په ګیره کې راولو چې د یره د وجنبه د هغه وستر نظر نه لګي په خپل مینس کې به پټ پټوي چې په دنیا کې به تاسو په مشکل سره لس ورځې تیر تا وي د دنیا حقیقت د څومره کلونو ژوند به ال تیر صرف مونه ته معلوماته چې اغه به څه خبرې کوي مونږ ته دا هم معلوماته چې په دغه وخت کې سوق بدوی کې دیر د احتیاط اندازه لګول واله وی اغه به وایي چې نه ستاسو د دنیا جند خوبسته یوي ورځ جند وو الا بثم الا یومه د یوي ورځ د پاره مونږ څه څه او د ټول عمر ژوند د پاره هي سوچ نشته دلته د پاره کار کو د اغه زیاده پاره صرف خو خیالات تمنه او ارزو لرو ویسالو نه کانل جبال ربي نسفها دا خلک ستانه ته پووس کوئ چې په دغه ورب دا غورونه آخر چرته ځ دغه چې دومره غډ غړدي دا به هممات شي ورته ووااییه چې زمارب بې شه جوړ کې او وا بلوځې د دوړې پشان شان ب والځې الله ته داسې شي او د ځمکې نه به داسې غوار میدان جوړ کي چې په هغې کې به تهیکوووای او لړوای او و نه په دغه ورب ټول خلک د اواز کولو والله په اواز باندې ند هغه سوغ بده زری همره کګې دې نشي او اواز بده رحمان په مخ کې روشي د کشار او پسار نه بغیر به ته هیڅ ناوري اولين او اخرين بجموي او سوغ خبره نه کوي ټول به خاموش او په خوف کې وي هر یو به بزانوي چې اوس په تنيشته چې ما سره وسکېږي په دغه ورځبه سفارش فائدمن نه وي بغیر د دینه چې رحمان چاته د سفارش کولو اجازت ورکي مونږ خونن په دې تسلې کې چې زموږه سفارښت به اوشي کپخپلم څخه عمل غړې هم نه نو هغې د پاره هم دهله تعله اجازت په کار دی او دغه خبره اوریدل یعنی د اجازت نه پس اغ سفارش دله تعاللا خوښ شي نو به سفارش کپلیږي او سفارش خو سفارش شووي سحتمی فیصله خو نه وي آخری فیصله بیا هم د مالک پ لاته نه د سفارش په غلط کارونه کول سر د اقل خبره نه ده اغ د خلکو وران د رست ټول حالات پیژې او بل چا ته دغه پوره اعلم نهششته د خلکو سرونه بغ هکوم الله د ټیږي نکمبي اغاسوک چې په دغه وخت کې د ظلم د ګناه پیټه اوچت کړي وي وقودخه به من حمله ظلم هر یو بخل عمل نه په خپل اوچت کړي وي کمالنه کې ظلم یعنی شرک او نور د ظلم او د ګناه کارونه وي نو د اغه خو بس شامت راغله دي وقودخه به من حمله ظلم ومي عمل من الشالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حدما او څوک چې نیک عمل کوي او هغه مؤمن وي نو د هغه سره د هيسلم یا حق تلفی خطر نه وي او عینې به د رنګ دا کتاب د قران عربی په حیثیت نازل کړي او په دیکم کېم قسمه قسم سزاګان او رول دي د پاره د دې چې د خلک د غلط عمل نه ځان اوساتي یا د دې په وجوه په دوی کې سپوهه پیدا شي تعالى الله الملك الحق بس اوچت او بهتر دی الله چې حقیقي بادشاہ دی ولله تعالی بالقران من قبل ان يقدا اليك وحيه وقل ربي زدني علم او ګوره د قران په لستو تلوار مکو تر سوچ تا ته د هغه وهی پوره پوره در رسیدلې او دعا کو چې ای پروردګار مال زیات علم دا چاته ویلیکي دا لا رسول ته که رسول ته دا دوه زدکیږي لګیادہ نو بیا مونږ لسدی دا هغه بهترین سیندې یعنی علم چې دا غي زیات غوښتل د پاره الله تعالی خپل پیغمبر ته تلکین کوي مونږ له دین مخکې ادم ته یو حکم کړیو خو دا اغنه حیرشو او مونږ په هغه کې کله کا ارادهونه مونږ یاد کويغ وقتخت کلی چېمونږه فرشتو ته ویللی بو چې عدم ته سجده وکي نو هوی ټوله سجده وکړه خیو ابلسوو چین کاری وکړو نو بیا مونږه عدم ته ویل چې ګوره دا ستا اوستا د خځې دشمن دی سنه چې دی تاسو دوړه د جنت نه اوبااسې او تاسو په موسیبت کې اخته شي دلته ختا ته دا ارام حاصل دی چې نو و کېږي او نبر بندږي نه تګ کېږي او نهې د نور تا تنګي خوشیتانغ پهخواګه په سته دوکړو ورته ویل دمه او خ در ته اغ نه چې په غ سره همیشه ژون او همیشه به ش اصلېږ آخر ده چې ښځ خواون دواړو د اغونې میوه خوړله نتیجای دا شوه چې فورن د هغوی د پردې زونه یبل تختکاره شو او دواړو خپل ځونونه د جنت په پاړو په ټول شو وکړل عدم د خپل ربنافرمانی وکړه. واشاء ادم ربہو فغوا ادنی گلارنه شو بیا دغرب اغه غو راکړو او دغه توبہ بی قبول کړ اوغه ته هدایت وکړو او, او فرمایل تاسو دوانه دله یعنی انسان او شیطانان د دې زاینه کوشي تاسو به د یوبل دشمنانی فاما یاتی انکم منی هدا فمن اتباع هدا فلا یدل ولا یشق بیا کچری زماده طرفنا تاسو ته هدایت درشي نو چا چ زمہ د هدایت پیروی وکړه نو اغه به نبی لارې او نه به بدبختيږي ومن اعرض ان ذكري او چاچ زما د ذکر د نصیحت د سبق نه مخ وا وډولو ف ان له معيشه دونکه نو داغه په دنیا کې لند تنگ ژوند په دنیا کې په ورله نه شروع یوم یوم القيامه تي اامه او د قیامت په ورځ به مونږ را پاسو کول ربي لي محشرتني اامه او به وي هغه اعز ما رب تا ولي زه ړوند را پاسو لم وقد كنت بشيره او بيشکه زلي دو والاوم ما خو هر سلی دل ته ولي ړوند را پاسو لهذکه تکه آياتوونه فسی ته الله بفرمئ او اودغه رنګې خو زمونږه یتونه تا ته د رسیدلی وو اوغته هیرکی وو و قلی کلیومتونسا دغه شانن تهیررولی کېږي اوسګوری چې یو طرفته الله تعاللا فرمی چې ک تاسوه زما د طرف نه صدایت نو چې سوو هدایت قبول کې د هدایت پیروي وکې هغه به نه او نه به هغه پهې غلار او خوش قسمته بهوي او چېڅوک دی نه مخ وړی زما د ذکر ذکر یعنی د الله کتاب دین ازان نا غرض کی توجه ورل نه ورکی بیروخی ته اختیاری او دا د اهمیت قابل نه غنی نوغت سه نقصان دی و ان له معیشت کا دنیا کې بعده اغه زندگی تنگ کم تاسو وکټلی وی چې بازی وخت مونږ سره هرڅ وی خوښ دم تنگ وی په هیڅ خبره نه خوشالي او پوی گو, گو نه چې دا ولی. اصل وجہ د قران نه لریواله د الله ته ذکرنا د هدایت نه لریواله او هم په دې وجهه په ځوخت دا څه غلط کارونه وکړو چې اگر اته غلط هم نخغاري او احساس را نوي چې څه غلطیم کړې ده او بیا سوچ کوم پتهنښته رزق ولې تنګ دي پتهنښته کور کې تنګي ده. اخلاق کې تنګي وليده ده. ژوند مې ولې تنګ دي د ژوند د او د ژوند تنګي اصل کې سبب چې الله خی اغه څه دي د الله د کتابنه مخ اړول له سره تعلق نشته د دنیا د مصیبت نه علاوه اخرت کې د قیامت پر ورځ به ووند اوچتو خاص طور دوړون او چتولو خبر ولې ده ځکه چې د کتاب نه مخړولی وو دی تای تهوجونه وړی الله تعالی ته به ووي چې زهوللیړون شوم دنیا کې خو زما تر کې خټی ټاکوي فرمای به زما آیايات تاله راغلی وو ما دنیا کې درلیغلی وو تا ورته قتللی نهدي لیدلی دی لی نهدي دی دیتهې هیتهوجونه دی د کړی ف نسی ته هغه د هیر کړی وو دامونږ څنګه هیررو د دنیا نور کارونه چ اهم شي نودارانه په خپل هیرشي پیاره ته چرته یادلی چې قرآن هم کولا وول وو لستلو زکول وو او سبکه غشتلو زموږ ترجیحات څخه بل سدي او كذلك اليوم تنس تا سहीर کړوم زموږ کتاب هم هیر کړو توجه مونږ ور کړې نو زه ټیک ده ما تاسو هیر کړې دین صف خبرو خونده ده چې مونږ الله تعالی طرف ته نه مایلي کوو اغه ته توجه نکو نو هغه ولې خو مونږ نه او دا چې بس تاسو هغه څه خبرې دي او كذلك نجسي من اشرف ولم يؤمن بايات ربي اومدارنګ موږ په دنیا کې بدله ورکاو اغه چاته چې اغه د حد نه اوري او د خپل جب آیتونه نه مني هر نه اوري دل سدي یعنی ذاتي کول او د اخرت عذاب زیات سخت دي او زیات پاکی پاتې کیدو دی نو آیاده خلکو ته تا د تاریخ د دی سبق نه سه سهدایت ملو نه شو چې د دوی نو ورانده سوم رډیر کومونه موږ هلا کړی دي چې دا ہوئی په بربادت شو و کلو کې ریګر زی راګرزی په حقیقت کې پدی کې ډیر نه خدي د هغه خلکو د پاره چې صحیح عقل لري کچر رستا د رب د طرف نه یو خبره د اول نه فیصله شوی نه وي او د مهلت یو مد مقرری شوی نه نو. نو ضرور به د دوی فیصله هم پیوي نو اينه بي صلى الله عليه وسلم دا خلک چې کومه خبره جوړي په هغه صبر کوا او د خپل رب د حمد او سنا سره د هغه تسبيحایا د نور خطله نه مخکي او د نور دوبیدونه مخکي او د شپې په وختونو کې هم تسبيحایا او د ورځ په طرفونو کې هم شاید چې شي ینې بیا موږ نته رافته اشاره ده مختلف وختونو او د دنیا د چوند اغه شان او شوکت ته پورته هم وګوره کوم چې موږ په دوی کې مختلف قسم خلکو لور کړي دي د خو موږ دوی له دیدو دی پاره ور کړی دي چې دوی په ازمایش کې واچو او ستاد رب حلال رزق بهتر دي او باقی پاتې کې دواله دي و امر اهلک بالصلاه واستبر علیها لا نسالک رزق خپل بال بچتا د مونږو کم کوا او په خپل هم پ پابند اوسه انن بیا بیا د مونږ د تلکین خبر رازي او صرف خپل پابندینه د کوروالو او د بال بچو هم تی لپاره کې چې کېسټه نماز فرضه هغه کیس آیات او احاديث دا سدي چې که هغه سم په توجه ووري نپوي بشي چې د الله تعالی حکم اصل کې سدي یعنی دا خبره مونږ تاسې معمولی شان ښکاری بعض وخت مونږ دا خیال کو چې دا د ازگار وخت کار دي یا د فارغ خلقو کار دي مونږ ستانه سر رزق نه غواړو امومین انسان د رزق په تلاش کې من سیر کی. دنیا په وهی دموږ ژوند ورسره نوی فرمایلی دي ما تاسو پیسې مال دولت او رزق نه دی پکړ ما خو تاسو خپل عبادت لپاره پیدا کړی که تاسو سره دیل وخت نشته نو دا ټول من درته بیکار ده اکثرینه اعماله والا خبره ده رزق مونږه تاله درکو اوخه انجام د پریزګاریا دی دوی وي چې دا سړي خپل رب د طرف نه سنخه معجزه ولنه وروړي آیا او دوی ته د پخوانو صحیفو د ټول تعلمونو واضح بیان را نغی کچره مونږ د دې قران دراتلون مخکي دوی په یو عذاب باندې هلاک کړي نو بیا به خلکو ویل چې اې زموږ رب ته مونږ یو رسول ولی راوونه لګلو چې د ذليله کېدو او د رسوا کېدو نه مخکي مونږسته د آیتونو پروي اختيار کړي وي نبی صلی الله علیه و دوی ته وایې قل کل متربص هرڅه دې د انجام په انتظار کړي فتربصو نو تاسو هم په انتظار کې اوسئ فځته علمونه من اصحاب الصراط السوي و من اهتدى دیر زر بتاسو ته معلومه شي چې سوق بني غلارې څون کدي او سوق هدايت مونتو والا دي واخر الدعوانه ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم نشهد الا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك